Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Välkomna till ännu ett avsnitt av Kärlek och Knaster. Jag heter Tony Savella och dagens gäst heter Björn Jansson. Vi ska prata om Fleetwood Macs album TASK från 1979. Eller så här, man kan säga att samtalet börjar med att vi pratar om hur systembolaget i grunden är en feministisk fråga vi fortsätter med att försöka reda ut om otroheter, skilsmässor och missbruk som låg till grund för detta album sedan kommer ni få höra Björn hjärtligt berätta om en hemlig förälskelse och vi avslutar det hela med att pretentiöst förklara vad som är nyckeln till att hitta kärlek här i livet Blandat med en hel del massa trams. Ni kommer då alldeles strax få stifta bekantskap med den rätt unika karaktären Björn Jansson. Som bakgrund till det här avsnittet ska jag förklara att jag och Björn inte hade setts på ett par år när han kom över en kväll till mitt hotellrum i Årstaberg utanför Stockholm. Som vanligt var han okländerligt klädd i kostym, väst, slips och en hatt på sned. Han hade med sig whisky och rödvin- och dessa flaskors innehåll decimerade vi rätt kraftigt under samtalets gång. Så om vi mot slutet av avsnittet verkar lite översvallande i vår kritik. Om vi verkar något salongsbrusade, Så är det just för att vi är det. Och det var en fantastiskt rolig kväll. Det var jättekul att få träffa Björn igen. Och jag tyckte själv att det blev ett väldigt spännande samtal. Hoppas ni kommer tycka detsamma. Ja, vill ni höra fler avsnitt av podcasten så finns de antingen på hemsidan kärlek-och-knaster.se eller på iTunes. Fan, jag har så svårt att uttala det där ordet. iTunes, säger man jag, jag har nästan lust att säga iTunes bara för att liksom reta folk. Men i alla fall, gå in och gilla Facebook-sidan och tipsa era vänner så blir jag väldigt glad. Och man behöver inte ha hört det här albumet innan vårt samtal men jag hoppas och tror att ni efter samtalet kommer känna er otroligt sugna på att lyssna på det om ni inte redan har gjort det och i sådana fall så finns det exempelvis på Spotify Vi sätter igång! Yes! Vem är du? Ja, Björn Jansson eh, Bland annat känd som Ossi Eller slaktaren från Ådala gatan Lite brunt med du frågar Är 27 år gammal Bor i Södertälje Av alla jävla ställen Men det är, det är väl okej okay. Jag har brukar säga att jag har en etta med sjöutsikt Viktigt med att jag har utsikt över Transporthamnen eh, Det är väl sådär Jobbar som säljare vilket med att jag får betalt för att vara pratkvarn Helt okej okay jobb eh, jag Lärde känna vår kära värld genom ett svettigt år på Molkoms folkhögskola 0708. Efter det har jag väl haft en fläckig både arbets- och plugghistoria i och med att jag har pluggat till sjuksyra. Det här är då efter att ha tagit en journalistexamen och pluggat till sjuksyra. Och så har jag backat upp det med litteraturvetenskap, kommunikationsvetenskap, medievetenskap och... Fan är mer. har jobbat som fan är det, sanerare, telemarketer, lite olika varianter. Skumpat runt i telekomsektorn i tre år sedan och flyttade upp hit. Det är ganska ganska imponerande CV att du har hunnit med. Om jag jämför med vad jag har gjort under den tiden så är det... Ja, men det är väl, finns väl ett element av bränna ljuset i båda ändar. Ja bära broar? Alltså, ja nej utan utan mer den här uh, vad fan är det the light that burns twice as bright burns half as long um, jag the... tänker på Israel Nash Gripkas refräng <laughs> building bridges ain't the hardest part is trying to swim when they fall apart jag köper det jag köper det Nej men det är det, vad fan ska man säga Jag har lyckats hunnit, hunnit med tre livstider hittills Och sen får vi se hur lång tid det faktiskt håller Men hittills så har jag lyckats gå ganska bra att hålla sig på, på rätt köl i alla fall Jag har aldrig suttit i finkan, jag har aldrig blivit gripen Och jag har aldrig, uh, tror jag, begått en straffbar handling på betalda arbetstid Så att, so far so good eh? så om, om man kan bocka av dem så kan man säga att man har lyckats Ja, det är alltså i alla fall där jag kommer ifrån en, Jag har väl svårt att tänka mig att det inte är likadant Där, där du kommer ifrån Att vi båda är eleganter ifrån vidderna Som Eddie Medusa skulle uttrycka Och då är det inte bara skattepolitiska hållningar Jag syftar på Men just det här att Det är ganska lätt att nocka någon på fyllan Och bli gripen för det Och vad som är svårt att göra är att inte Bli arg innan folk kallar den för fikus Och sen typ gå därifrån Det är det svårare valet the High road, Men det är det som lönar sig det är kul att ha med dig här ja, Och jag har sett fram emot ditt, eh, ditt samtal här I och med att du är nog den Jag skulle säga den mest verbala människan Jag någonsin har stött på Och det är skönt att du talar det som en komplimang För, för det är det verkligen ja. Jag är en obotlig pratkvarn Och jag tror väl att det är genetiskt också I och med att Jag har nyligen släktforskat Och upptäckt att eh, Det bara pratkvarnar överallt Eller i alla fall finns det en pratkvarns gen Som går mm. att följa tillbaka till hundra på säga, världens begynnelse. Jag fick också släktforskning presenterat för mig julas. Oho. Inte helt förvånande så består min släkt av Tornedalsfinnar som har arbetat i så att säga, de lägre samhällsskikten. Och en fantastisk historia det fick talas om var att 1850 så tog min släkting Jan Johansson Savela var det namnet. Öppnade yep. Öppnar din dörr eh, <skratt> så att säga. <skratt> <laughs> ja. Han blev dömd eh, Vid ett tillfälle 1850 Till 14 dagar fängelse På vatten och bröd För att han, citat, genom oaktsamhet Med bössan brakt livet om Eva Persp Dotter <laughs> Ho, ja. Det kändes som att det är här. Jag, jag blev inte förvånad när jag med risk för att knäppa dig rakt över näsan med käppen här men för de yngre lyssnarna som ifrågasätter varför vi har ett alkoholmonopol i Sverige there you go ja precis varför kan vi inte ha kylskåp på bolaget alltså jag, jag, alltså jag kan inte komma ifrån den debatten jag älskar den debatten så mycket för att när man, när man ska prata om musik riktig musik så kommer man ofrånkomligen prata om två saker det första kommer prata om alkohol och det andra kommer att prata om en narkotika Sen kommer det komma in saker som kärlek, mysticism Förmågan att få en vuxen man att börja gråta på Stockholmscentral När han skulle ha firat jul med sina släktingar Men tågen var inställda Vilket läser till att han fick dricka gin och tonic i snön I fyra timmar innan han tog en ersättningsbuss Det är en annan femma Men, men när du frågar folk vad är det, Varför tycker du att det här bandet är bra? Det är kanske inte riktigt vår generation Men om du flyttar ner ett pinhål. Och frågan varför, eh, vi kan kalla henne Hanna, 19 år gammal, jobbar på Carlings, deltid, pluggar socionomi på deltid. Så frågar hon "Åh ah men gud vilken snygg Guns N' Roses t-shirt, vad, vad har du köpt den? Ja, ah, men jag köpte den på jobbet. Va, vad är det med Guns N' Roses Mattra här? Ah men de har ju så himla rock'n'roll. Ja men, ah, ja, jo det är... <kör> Det är jag väl medveten om Men vad, vad är rock and roll för dig? Ja ah, Det är en massa sjukt grymma partykvällar Och så här mycket alkohol Kanske lite weed, kanske lite cola Och okay, Så Och saker som typ sätta de fetaste Gitarrsolorna, de köttigaste Balladerna, de fuktiga Trevande riffen Alltså, det, det har inget med saken. att göra Ja men det gillar jag också så det kommer ju att komma tillbaka till alkohol Så är det ju väldigt lätt för random ass 20-åring Att säga så här, nej ah, men jag tycker att bolaget ska avvecklas för jag tycker det är jobbigt att jag inte kan handla öl på söndagen <kör> Om vi tittar i historieboken några sekunder Om du tillåter mig att ta på min Dick Harrison-hatt I några sekunder Så kan vi konstatera att typ Rumänien Låg före oss på kvinnorättsfrågor Typ 1910 Gemen Ja, Ottomanska imperiet i allmänhet Vilket Ipså var en muslimsk Nationalstat Det liksom bättre, var bättre att föda kvinna där Än i, säg, Malmfälten Liksom du var född 1890 Malmfälten och gick ut på dansbanan som en ung 20-åring, alltså mm. och, det är rätt Horrible Och När feminister säger att de vill avveckla systembolaget Då, då drar jag öronen åt mig för det är ungefär så här, ah, men månadningen existerar inte Tupac bor i Sydamerika Shut up, shut up det är samma Get out. Du, vilken Några av de ämnena som, som du vidrör det här nu ja. I din monolog Då pratar vi alkohol, vi pratar droger, ja. droger. Vi pratar brusten kärlek. Ja. Det är saker som jag tror vi kommer diskutera i, i det här programmet I och med den här skivan vi ska prata om ja, Vilken vi... har du valt? Jag har valt Fleetwood Macs "Task" från 79 Varför? För att det är en av de absolut mest komplexa skivor som du ändå kan ta till dig och uppskatta även om du är, ja men kallar det lekman inom musiken eller vad fan du vill. Alltså om jag skulle vilja göra en poäng till exempel så skulle jag kunna ta en Sonny Rollins platta, Nukes Time tror jag den heter. Eller krångla till det med Weather Report eller Frank Zappa men det är för mycket runk i det. Det är jävust bra musik, men det är för att kunna förstå och sätta den i sitt rätt med att är sammanhang, så krävs det att du har lite så Rainman-tendenser runt musik, alternativt faktiskt en legitim musiker, typ skolad musiker. Jag är då varken autist eller musiker, utan snarare så är jag är typ tondöv överviktig Så att för mig är Task den perfekta bryggan mellan. Vad ska man säga, den mer banala halvan av det jag lyssnar på. Eh, och det är mer. Eh, det är mer esoteriska och komplexa. Fy fan hur jag låter. Nej, men det där har varit. Och sen även att den, har, den plattan har varit. Eh, inte alltid front and center, men den har aldrig lämnat min topp 10 lista från den första dagen jag hörde den. Och då bör du. Kära lyssnare ska vi snart snarare säga. För du vet ju redan om vad jag pratar om. Kära lyssnare bär i åtanke att jag har lyssnat mellan 4 och 600 skivor. Som jag inte har lyssnat på tidigare per år. Höjdpunkten var 2009. Då tror jag klockare eh, klockade 609. Nej, 697 skivor. Som jag aldrig hade lyssnat på tidigare. Så, så till exempel om jag inte hade hört en Black Sabbath-skiva så räknade jag den. Men det var skivor jag aldrig lyssnat på. Eller nyutkomna skivor som jag plöjde igenom. Så att det, det har flutit mycket vatten under broarna. Men den här... Eh, den L höll sig fast ah, fy fan, Det är ingenting man släpper i första hand Men om vi börjar så här, vilka är Fleetwood Mac Och varför gjorde de den här skivan uh, uh. Vi tar det från början Fleetwood Mac är ett band som Började spela 1874 Och turnerar Och kommer till Sverige nu igen i år Nej, skämt och inte, de började som ett 60-tals Bluesband uh, Och och plankade väl Elmore James var väl deras stora grej Och det här är då England 67 så alla har för små byxor För stora frisyrer Och musiken har åldrats bra Mycket av det som var runt musiken Har inte åldrats lika bra det var ett jävligt tumultartat band, beroende på att det var extrem, extrem alkoholproblematik. Och även deras första frontman, en mycket karismatisk ung man namn Peter Green, hade väl en narkotikaproblematik som även med tanke på 60-talets måttmätt var väl tämligen imponerande. Han blev väl sen elastisk, goddamn mind och donerade alla sina pengar till väljönheten så När 60-talet tog slut så bytte de lite granna kläder och plockade in två jökar från Kalifornien, Lindsay Buckingham som trots namnet är en man och men en lite fjompig sådan och, um, vad heter hon då? Stevie Nicks. Och där började väl vad man brukar kalla för bandets kommersiella period. Och det är ju där man släppte Rumors-skivan som alla har hört. Om du inte har hört den skivan är du en dålig människa och har ett dålig musiksmak. Du lyssnar du förmodligen på låtar med T-Pain som gästartist. Du har ingen musikalisk integritet Du är fel och dålig. Varför lyssnar du på det här? Gå härifrån. Det, det är vid det här tillfället några av mina lyssnare stänger av sin, sin yeah. iPhone och slår dem upp Spotify istället och bara såhär, nej. Eller så tänker de så här: nej, jag lyssnar på Filip på Fredrik istället. Exakt, you're drunk that go home. Skitsamma. Den här kommer i slutändan av bandets mest kommersiella period och den här skivan kommer direkt efter Rumors. Sålde avsvärt avsevärt mycket mindre. Och fick ganska mycket skit Av skivbolagen för det Och anledningen till att den sålde mindre Är att det inte är en lättlyssnad skiva mm. Det är ett jävla trockel att sätta sig in i den Och försöka förstå vad de gör För den här är alltså brytpunkten Mellan 70-tals Nu har vi inte ett bra svenskt ord för det Så jag tänker så se ut i buttrock Alltså typ Journey Styx Och sån här slemmusik <laughs> Och det är likadant Punken är precis på gång upp och disco är på väg ner. Så du har den den perfekta brytpunkten där och den här skivan har... Ja, disco är väl inte så jävla inblandat men den har snattat mycket från många källor. Du, vad ska man säga, Musikalisk säger musikalisk pitipanna får det låta trivialt men många veckar små. Rumors blev då jättestor succé. Deras största succé dittills och jag tror Alltså en, en, det var en hittad i hyfte, femte, hela världen Femte mest sålda albumet i världshistorien När man 20 miljoner skivor ja. Det är Michael Jackson, ja. Madonna det är ja. det. En av de historierna bakom Rumors då, var ju då Att det blev en viss menage à trois Vissa bandmedlemmar Sexade runt med andra bandmedlemmar mm -hmm. Fast bandmedlemmar Var gifta med varandra ja, De låg ju med varandra Det var också det som är värt att poängtera med Rumors att När det var fem, fem låtskrivare bara fyra av dem var i par Med varandra Och vem som nu var en odd man out Kommer jag inte ihåg Men den personen var ihop med en av råddarna Tore det var It's a family affair Och Task efteråt var ju uppföljaren Det var ju den Precis som när Bruce Springsteen hade släppt Born in the USA varje skiva heter Nova släppt Ja, <laughs> ungefär de, de, de skulle göra en uppföljare som ja. skulle liksom Leva upp till den här enorma succén de haft Riktigt så blev det ju inte För den här skivan istället så Sålde helt enkelt, den, den sålde okej okay, Men den sålde absolut inte Det var ingen storsäljare Och därför så räknades det ju den som en flop Ja, och det, det där är i mina ögon helt jävla bisarrt För att Om du tittar, om du, om du karakteriserar flop Eller du, du låter som att det angriper dig här Men när man använder Ekonomiska måttstockar För att mäta Vad som säga konstnärlighet Eller what have you Med den logiken så är G.I. Joe 4 Revenge of the asshole Nästa Mona Lisa Eller nästa Vad fan heter den Breathless Eller eh, Le Samurai Eller eh. ja, men, Nej För det finns ingen absolut korrelation Mellan Vad som inspirerar människor Till att göra saker Och faktiskt Alltså det som konst gör something makes you shake your deck och de absoluta monetära värdena alltså till exempel publiken Blunda, ni får välja mellan två karar, jag kommer berätta hur det slutar beroende jag har valt, den ena killen jobbar med försäkringar och lyssnar på sena REM och sena 2 möjligen lite Coldplay 28 år gammal, 5 år fem kilo överviktig den andra killen är 34 har aldrig haft ett fast jobb favoritband är Velvet Underground och Parallels kanske för att ta något out of left field. Vem av de här ser du helst plantera sig mellan dina lår? Alltså blunda och svara Jesus ni vet svaret. Svaret är. Ja, svaret är alltid konstnären <laughs> och nu, nu mår det låta som att jag plankar ifrån en annan död komiker men jag tycker jag håller mig tillräckligt långt ifrån hans material för att säga att it obtains perfectly. Därför att du kan inte skapa konst genom att kasta pengar på det. Vilket har bevisats gång och gång igen med till exempel saker som Microsoft eller typ alla sådana corporate rockband. Vad heter de? Hinder, Seether, Creed, Nickelback. Alltså det är dålig musik. Anledningen till att du fortfarande har folk som lyssnar på Velvet Underground idag eller Fleetwood Mac och upptäcker dem idag är för att skivan inte hette Mountain Dew och Doritos presenterar Tusk. Utan Tusk. Det är för att det är en bra, det är en fantastisk skiva. Exakt. Och det är väl ansett idag. Konsensus är att Task är ett fantastiskt album. Ja och nej. De kritiker som är som du och jag. Alltså under 30. Eh, inte får betalt av pitchfork. Och eh, inte har en onödigt romantisk attachment till en viss genre eller en viss åldersgrupp. Vi kan säga det. De flesta andra säger ja, oh, nej, men den självbetitlade The White Album som kom ut 70, bla, och Rumors är bättre för att och sen försöker man skohona in dem i historiken. Eller så har det alla ökar som heter du, Fleetwood Mac slutade vara bra efter att Peter Green slutade men de tenderar att vara födda på 40-talet bo i Göteborg så det blir kanske inte riktigt vara en målgrupp heller. Shout out till de jag bodde hos i Göteborg, by the way. Jag visste att Task var ett av deras album. Mm. Jag visste ungefär vilket album det var. Jag hade hört Storms, jag hade hört Sisters of the Moon, mm. lite sådär. Jag hade inte riktigt grävt mig in i det. Jag hade hört Rumors och tyckte det var en bra skiva. Men jag har ärligt aldrig riktigt varit ett Fleetwood Mac-fan. Jag tyckte de var bra, men jag har aldrig riktigt fattat grejen. Ja. Sen så pratade jag med dig och så, det så här: Ska du inte vara med i podcasten? Och så frågade vilket album då? Task. Ja, men det lät väl intressant, tyckte jag. Och så började jag lyssna. Och jag har inte slutat sen dess. Och plötsligt så tycker jag så här, varför snackar folk om rumors? Det här guldet finns. Det här är ju fantastiskt. Det här är ju otroligt. Varför, hur har jag kunnat leva 26 år av mitt liv utan att liksom att det här skivan har varit en del av det? High fidelity-känslan trots att vi lever i mp3-åldern. Precis. Min första fråga till dig här nu efter min monolog är, när hörde du Task första gången? Det finns ett officiellt svar ett inofficiellt svar. Det inofficiella svaret är den första gången jag hörde och lyssnade in mig på Tusk är tidigt 2007. Sen har det visat sig efter att min farsa har spelat bara låten Tusk på en av sina blandband i bilen i 34 år. Det att jag hade aldrig kopplat att jag har flit mot Max. Sen av någon jävla anledning så skickade någon mig då Tusk, Go Your Own Way och någon av de gamla blues -låtarna. Man of the world kanske Och så lyssnar jag på dem tre att insåg och shit Här finns något någonting att gräva på Sen fick jag tag i Tusk och sen var det kört Sen satt du där Ja och jag menar, det är, nu, nu kyvar jag lite här Men många som hör Många av våra tilltänkta publik Och har någon slags grundläggande aning om vem jag är och jag är då har samma inställning till Fleetwood Max som mormonerna har till, till sin religion. I och med att om jag pratar med en person och en person inte gillar Fleetwood Max så kommer jag kommer pusha det. Jag kommer inte vara så här subtil med det. Task är en av de albumen för att det är The Gift That Keeps On Giving. Musikaliskt sett. Mm -hmm. Om du tänker på Task och ska förklara, om du ska förklara för mig hur Task låter. Hur låter den? Ojämnt. Det som är konstant genom den är att den är jävligt emotionell, jävulst ärlig och utlämnande. Men den är också jävligt splittrad som skiva. Vad som är värt att komma ihåg med Tusk är att den är från början släppt som en dubbel LP. Och det är ofta någonting man missar, i synnerhet då för, för de som lyssnar på den på Spotify eller någonting. För då är det en lista på 20 låtar på raken. I värsta fall så får man ta i liksom, någon deluxe-utgåva där det är 48 låtar på raken. Och då, då tänker man lite, okej, okay, vad, vad, vad var tanken här? Men den är splittrad, jävligt ärlig, jävligt... Det är nyfiken skiva. Han, han, dom, hon, det vågar ge sig ut på utflykter. Där man märker det när man lyssnar på att det är uppenbart att när de började skriva låten så vet de inte var den skulle sluta. För att visst att det fortfarande är vers, vers, brygga, refräng, vers, refräng, där där där. Men det finns, det finns ett nytänkande. Man kan, man kan få intryck av att de satt sig ner, kände någonting, började spela och sjunga och så blev det vad det blev. Att, att, det, att det bara händer. Ja, det ligger det mycket. Men sen ska du också komma ihåg att det här är väldigt mycket Lindsey Buckinghams skiva. Han har väl skrivit nästan hälften, om inte två tredjedelar av materialet. Och han var väl han har väl varit också en av de mer problematiska medlemmarna i Fleetwood Mac just i att han har velat han har hela tiden fokuserat jävligt hårt på att förnya, förändra och spretat jävligt mycket och sen har väl fått uppfattningen att det har varit de andras uppgift att liksom sätta honom på lite kortare lite kortare lina och det gick ut sammanträffande att han var den som smet iväg från bandet när syntarna började dominera 87. Sen fick de väl bön och be för att han skulle komma tillbaka och tillbaka kom han väl men det väl aldrig samma sak. Ja, det verkar väl som... Han, han var ibland som jag skrev Throwdown på 2003-skivan som fortfarande är en absolut bästa. Lägg ner och gråt för att tjejen du är kär, jag har gått och blivit ihop med någon annan och du har sett det på Facebook och nu mår du dåligt. Låtarna. Någonsin. Till exempel så har du det som i mina ögon är de... Hmm, nu var det när man väljade ut Ja, det gick ju omedelbart att helvete. Men... Om du tittar på skivan så ser du att de, de låtarna som är bäst solo liksom själva... Till exempel Storms, som är den absolut bästa låten om att dejta en... Dejta, hatar du Att ha en relation med en emotionellt instabil person. Även om det så är en vänskapsrelation eller en emotionell relation... Eller ett förhållande eller en strikt sexuell relation. Whatever. Så skulle jag säga som en person som har en tendens att ha sådana förhållanden är som själv. Att det är en av de absolut mest träffsäkra beskrivningarna på det. Likadant så har du ju min förmodligen favoritlåt av all times, Sisters of the Moon, som ligger sist på sida två. Det är inte heller Buckingham som har skrivit. Sen har du de två inledande låtarna på sida fyra, Honey High och Beautiful Child. Det är också damernas låtar. Men albumet i sin helhet, det som Måste man säga. Det som binder ihop singlarna med det större materialet Det är Buckingham Och det är, är ojämt. Det, det är alltid bra Men det är aldrig samma sak två gånger no, jag, jag fattar vad du menar för att man, Det jag gillar med album Det är när det är hela historien När man känner att den här du hade inte kunnat ta en låt Och sätta det på en annan skiva Nej. Det är en helhet Men en lite spretig helhet Och det gör det jävligt intressant Vad har den här skivan betytt för dig? Jag ska inte säga allt, men jag har lyssnat på den när jag har mått som sämst. Jag har lyssnat på den på väg till sjukan efter att jag fick hjärtproblem på jobbet. Jag har lyssnat på den när jag har varit som gladast. Jag har lyssnat på den vid flera tillfällen som... Ja, vi kan väl ta tyst om Jag har lyssnat på den, när jag har varit påtänd Jag har lyssnat på den, när jag har varit full, hög, låg Alltid, den, Det är svårt att säga, likadant, ni som har fått blandbanda med mig någon gång, någonsin Oavsett vem du är, oavsett när det här hände För så vitt att det här hände Från 2007 framåt Kolla efter vilka Fleetwood macklåtar som ligger med Och kolla om de kommer från task eller inte Ledtråd, det är alltid En tasklåt med på ett blandband som är helt till någon Oavsett vad syftet är Oavsett om du bara är liksom Ja ah, men här är bland bara mina topp 10 favoritlåtar Eller whatever Är Tasken en snuttefilt för dig? Är det, en, är det en tröst att lyssna på den? Det kan vara Och med på det humöret För det fina med Tasken är att du kan Om du lyssnar på den Om du fular dig lite och väljer bara att lyssna på vissa låtar Så har du det perfekta soundtracket till att Nej nu ska jag bygga ett kuddfort, äta glass Och typ tycka synd om mig själv i två timmar Och är du på väg till en förfest Så finns det det det är, en, är väl kanske lite starkt Eftersom jag ändå är en manlig man, Men det är ett album man alltid kan komma tillbaka till En dörr som alltid är öppen Holy shit, I sound like a lunatic Nej men jag, jag, ja. jag kan förstå Vad du menar En av de starkaste intrycken Jag har fått av den här skivan Det är ju att det är en Rumors för en skilsmässeskiva mm. I mitt tycke är det här den ultimata Skilsmässeskivan Det här är den egentliga skilsmässeskivan det har du helt rätt i och jag har kokat ihop en alldeles egen teori om varför det är så. Eh, rumors är personer som, och eftersom det är mycket, mycket damernas på den, mycket damernas som sjunger, så är det upp, glad upptempo musik med tjejer som är elaka mot sina ex. Vilket innebär att det är en jävligt bra för tjejer. Däremot för oss vita heterosexuella män som lyssnar på rock så är det inte den perfekta skilsmässplatsen därför att om vi säger så här, när jag blir dumpad Så är inte min impuls att sätta på En, en, en, en, en sång Som klingar mellan bergstopparna Och fyller mig med livsglädje Utan alltså, det, det, det går åt andra hållet The rain falls down On last years man Och typ pissa i duschen att äta hamburgare, alltså det är mera Du vill lyssna på Leonard Cohen musik som Ja men alltså, ta Dance Me To The End Of Love Det är en låt om Frintelsen Och han har valt titeln Dance Me To The End Of Love Det är så här, Alltså, för det är det som åker på Och jag menar, alla ni män där ute Om vi ska vara ärliga med varandra Alltså när var senaste gången någon av er Lyssnade på typ says eh, This is This girl is on fire Shania Twain's, vad fan heter den Eller oh, Ska vi ta mer Paula Cole eller någonting Alltså för att Häng med på vad jag säger, det är jävligt bra Breakup-musik, men det är inte vår Breakup-musik. Du är ungefär lika weird som Den här typ vita snubben alla känner Som har dreads ner till röven Och är typ, jo mamma Afrika-man Och man är men inte du är född i Karlstad? Alltså det är det, det, det blir skevt när det är någon slags När det inte stämmer Och alltså sen kan du kalla mig för Traditionalist eller Leif K.V. Persson Eller Elefantjägare i Kongo och allting du vill Men jag menar... Nu, jag, vill ha, nu, jag, vill, jag vill ha mitt kött välstekt Jag vill ha mina pastarätter fria från skaldjur Och när jag blir dumpad så vill jag gråta Och supa mig full och lyssna på Ångestladdad trög musik För att eh, jag kan inte sätta Egna ord på mina känslor Eftersom jag inte är en poet Nu vill jag också bara mm. betona att, att Båda vi två här tror jag absolut inte på något sätt Att det här skulle vara genetiskt betingat Utan det är givetvis ett resultat av de Könsroller vi har i samhället Jag tror att vi har lärt oss att vara så Att män de vill tycka synd om sig själv. de vill vara ett offer, medan kvinnor och sin sida traditionellt genom de här nedåtade mönstren vill lyssna på musik som får dem säga jag är så mycket bättre än honom. nu går jag vidare med mitt liv. ja, och det är ju helt. nu går sånt. jag hitta en främling och ligger med honom. En, en, en observation Jag har delat med mig av tidigare Är ju det att när killar Säger alltid ja ah, men det är min flickvän Eller ja ah, men det är kärringen Eller ja ah, men det här är min jenta Eller min tös eller whatever Men tjejen säger om ah, det här är vårt förhållande Eller det här är vårt problem Men däremot när det tar slut Så är det vad händer med oss ifrån killens sida Medan tjejen kommer med ja, Nu ska jag gå vidare Och vad som händer med honom är hans problem så att manlig motgång präglas väl väldigt mycket av den här förlusten av förlusten av ett sammanhang och det är samma anledning varför många mer traditionella män inte klarade av på sparken för att de tappar inte bara jobbet de tappar sitt sammanhang och sitt raison d'être, eller hur fan den uttalas jag pluggar inte franska sin, sin eh, flock sin, ja, precis, och sin, både flocken och syftet alltså, jag menar, alltså lika mycket som jag hatar mitt jobb eh, pretty fucking ridiculous så, så är det fortfarande just där att gå upp på morgonen och så, så, liksom sniffa på silverryggen då vet man att så här, ja, men du har ett sammanhang liksom. ja, men du är en sån där och även om man är en sån där så är man i alla fall inte en annan sån där som folk tycker är sämre än whatever Alltså så här, ja, jag är säljare så att jag är lägre på samhällsstegen än till exempel en läkare eller en sjuksköterska eller en jurist men jag är högre på samhällsstegen än typ, så här, den där snubben som dyker upp pisspackad på sos typ 10 minuter innan och stänger och pratar om att han ska extra pengar så so I'm not that guy. Den här skivan, otroligt känslig Otroligt sentimental Otroligt ångestladdad Och otroligt jämställd Lindsey Buckingham skriver de flesta låtarna mm. Den här mannen, eh, förkrossad Av sin hjärtesorg Och det är det vi hör här Att alltså Om jag hade varit pantad nog och supa bort Ett förhållande med Stevie Nicks så skulle han också ha Jävligt mycket ångest över det med tanke på att Hon är typ några år yngre än Min morfar och är typ en av, fortfarande en av världens... Alltså absolut, oh my god. Och, och, det, och det är alltid så ironiska är att han skriver texter som hon sen sjunger. Ja. Om hur han känner efter att hon det, har lämnat honom. Det är jätteroligt. Han är förmodligen förtjänat mm. det. Förmodligen. Så, att, så att man, hur, hur mycket hur synd då man ska tycka om honom, det, det är upp till var och en. Men, men han, har, han har nog gjort sig förtjänt av det i vilket fall som helst. Det var väl det som var så stort med är det Go Your Own Way eller Never Break The Chain som alla fem har skrivit ihop på Rumors. Det är en av dem i alla fall. Och för att då är det enda gången det som rätt person sjunger om rätt grej. För att annars är det alltid så här, ja okej, nu ska du sjunga en ballad om varför jag hatar dig. Och det så här, äh. ja, jag har ju alltid älskat skilsmässaskivor. Även innan det att jag hamnade i förhållanden och ens hade upplevt någonting som kan kallas en skilsmässa. Och, och det, är väl, det är väl förmodligen på grund av att det är så enkelt att det alltid är alltid roligt med konflikter. Alltså, historien behöver en konflikt. Det är enkel dramaturgi. Skilsmässig skiver, det, det är, jag vet inte, det är två stycken saker jag älskar. Otrohet, soul. Vi pratar, if loving you is wrong, I don't want to be right. Vi pratar, who walks in when I walk out. Vi pratar, no. Isaac Hayes, med mm. I stand accused. Yes! Det är, det är liksom, yes. jag skulle aldrig, yes. jag, jag skulle aldrig... Härnge mig åt otrohet men jag skulle jag, Utan problem kan jag lyssna på musiken Och relatera till det, jag har ingen aning om varför Alltså jag håller med det, och jag är ändå that guy Beroende på att, att i, i vildmarken Så utgörs en björns naturliga Dieta vad han kan hitta Vilket innebär att emotionellt sett så utgörs det Vad han kan hitta, vilket innebär att en oproportionerligt Stora andel av mina före detta sexpartners Då har jag varit så att säga den tredje mannen <laughs> Så att otrohetssoul Det är någonting som ligger mig Nära mitt, mitt, mitt hjärta. I, I detta nu när han uttalade den tredje mannen så lyfte han sitt glas med en Seven and Seven. Vilket alltså är en Seven Up tillsammans med Seagrams Seven Crown. Det är den enda drinken som nämns i både Goodfellas, Mean Streets och The Sopranos. Och då i vilket fall som helst. Skilsmässorgivaren som jag alltid har kunnat mm. kunna, av någon anledning alltid relaterat till. Jag har en Kompis som brukar uttrycka det så här: Man blir ihop med en tjej, sen tar det slut, sen deppar man i henne tills man träffar nästa tjej. Och då frågar jag honom: "Men vad händer om jag inte träffar en ny tjej, ja, då fortsätter man bara deppa?" Ja, yeah, I'm I'm gonna go in the back office and drink and drink and then cry some and then I'm gonna come back and then cry some more. No. Och det finns något fantastiskt som har hänt med mig när jag har lyssnat på Task. Det var länge sedan nu jag var i en situation där jag hade ett heartbreak, men när jag lyssnar på Task så är det som att hamna i en tidsmaskin. Till några av min livs mörkaste stunder Och det finns egentligen bara En enda skiva som har kunnat påverka mig Så här mycket, det är Bob Dylan's Time Out of Mind oh, en... Det är den och Neil Young's On the Beach som är lite så The nuclear option av relationsmusik <laughs> ja. det, det, det är så Musik som man, som man älskar Men när man lyssnar på den så börjar man må dåligt mm -hmm. Melankoli mm -hmm. liksom Inpräntat i De här cd Som bara faller ur när laserstrålen landar där Burr och det har task gjort med mig Och jag tycker det är ganska häftigt Att musik, jag brukar säga musik är genverk till känslor Det är som att ha har en mm. ikon på din dator Du klickar på den, pang, där blir jag glad Pang, där vill jag ta en öl med mina vänner Pang, mm. där börjar jag tänka på hur det kändes Och vara förkrossad Det är därför det är så roligt när folk säger att Kesha är deras favoritartist För att, holy shit, what is wrong with you? Vem är Kesha? Alltså hon um... den jag vet hon, om man... så, hon ser ut som John Travolta i peruk hon är någon sorts em eller? Nej, nej, nej, nej. Det är en sån här jättejobbig klubb, För hon har gjort, en, en, det jag vet om henne, hon har gjort en cover på Bob Dylan's Don't Think Twice som hon sjunger helt a cappella, Och så börjar hon gråta halvvägs in i den. Uh... Och jag tänkte så här, oj det här verkar ju vara en intressant artist. <laughs> Återigen, nu inser jag att jag är inne på Jag är farligt nära att prata om Entartete konst här Och det ska vi vara jävligt försiktiga med För, för, för, för mig som inte har läst Det är ett, ett nazistiskt koncept Oren okay. eh, konst Alltså att det var så här, sånt som var dåligt Och typ inte gjort av tyskar Läs typ judiska författare Judiska målare Och även saker som hade med sex att göra Jas var förbjudet men när vi pratar om det så menar vi helt enkelt De liksom producerar timbalans beats Och inte gitarrsolon Alltså tumregeln är så här, om du sitter framför din dator Och lyssnar på samma musik som spelas inne på En frisörsalong i centrala Stockholm Så har du något fel, någonting är fel Jag säger inte att du är en dålig människa Jag säger att du har dålig smak och att du bör omvärdera valen Du har gjort i ditt liv För att det är som säger att jag äter McDonalds mat för att Det är liksom... Toppen på smakberget För att det smakar likadant överallt Det kostar samma överallt Och det är alltid samma upplevelse Alltså måste det vara den optimala maten Vi är inne på en fruktansvärt elitism här inne ja, alltså, För mig är det någonting perverst alltså, Om du försöker övertala mig att, att till exempel Det är bättre för mig Både som människa och som konsument Att gå till McDonalds Och köpa en big tasty och company med en milkshake och extra chili cheese till istället för att laga kasha med friterad kyckling hemma alltså du har fel, du är en dålig människa fuck you <laughs> och jag känner samma sak med, med det här med att fästa sig vid banala musikaliska yttringar istället för att sträva efter att utforska det fucking västerländska kanon av musik som, som frifödd människa i Sverige är din arvedel. Det är fan med din skyldighet att utforska det. Om du väljer att ha dålig musiksmak, ja men synd för dig. Men det är ungefär som att typ sitta i en rullstol för att det är kul. Alltså de som sitter i en rullstol de kan verkligen inte gå. Och det är liksom det finns i och för sig ganska mycket skämt man kan göra om det. Men om vi ska titta på det ur en rent liksom moralisk, funktionell synvinkel så är det en person som sitter i rullstol kan inte gå. Om du då liksom väljer att alltså, ah, det är ganska hippt, det är ganska skickt här lite på hornskaten att sitta i rullstol. Om du inte ser ett inneboende problem med det så tror jag att vi kommer ha en våldsamt möte i Björns trädgård som kommer sluta med typ Os the Lost Tapes eller någonting. För att du ska straffas för en dålig dålig människa. <laughs> Vad är dina erfarenheter? Av att sörja. Till task. För det känns som att jag önskar. Jag, så här, <laughs> ja. jag önskar. Att när jag hade den situationen i mitt liv. Ja. Senast. du jag gick omkring. Liksom som en patetisk man i min ensamhet. Och sörjde. Mm -hmm. Så hade jag velat ha task vid min sida. Jag hade velat ha. Om det är Stevie Nicks som sjunger. På Storm. Mm. Otroligt hjärtskärande. I should have known from the start. I'd Be The Broken Hearted mm -hmm. Eller de här Kokain frenzy i, i När det är liksom bara är paranoida tankar Och ilska och svartsjuka Eller så hade jag velat ha en låt som vi kommer återkomma till senare Beautiful Child oh. Oh. Yeah. När, hon, när hon liksom det här Klockan tre på natten Soundet frustar I Wish That You Were Mine jag finns stunder i mitt liv där jag önskar i efterhand att jag har haft task vid min sida För att det har varit det perfekta soundtracket Alltså tusk eftersom Har du det... haft task vid din sida vid sådana ja, tillfällen vid alla sådana tillfällen När du är en överviktig man På jakt efter kärleken Du har tillräckligt mycket dialekt Så folk ska identifiera att du inte är född i stan Utan att du är från ett lite enklare ställe. Då kommer man få uppleva många gånger att Vad ska man säga det är som Lady och Lufsen. fast när de kommer till slut av spaghetti så upptäcker Lady att Lufsen är hemlös är så här, ja men men då är himla skärmig i personlighet i alla fall. Uh, var på var sitter och försöker smygrunka under överrocken på Södertäljependeln. Det är alltid lite halvjobbigt och då är det har du till exempel till exempel till exempel Brown eyes never make me cry, honey high. Alltså du är i alla fall mindre mister av Men en snubbe som sitter bredvid dig och lyssnar på typ soundtracket till My Little Pony Friendship is Magic Alltså ni har båda hatt på er men Men du vann Men off, Specifikt exempel Gud, oh, du kan få ett hyperspecifikt exempel faktiskt Jag är dålig på att agera På mina impulser Jag är impulsiv men inte när det kommer till kärlek Beroende på att jag har varit impulsiv med allting annat i mitt liv Jag har sett vad det har lett mig Så när jag försöker vara impulsiv med kärlek så är det typ Varför försöker den här snubben som ser ut som en jätteutdragen Danny De Vito övertala mig att ha sex månader och Klockan fyra på morgonen i en taxi från Bredäng Alltså det är ganska pissig utdelning Men i bästa fall säger man typ Ja ah, men du ser ut lite som Robbie Coltrane Så här jag kan kanske tänka mig att gå och ta en fika med dig imorgon i värsta fall är det typ, holy shit en korsning en Göran Persson och Anja Persson drog just av mina trosor alltså, det är sånt som får så att säga brunnen att torka ganska snabbt men ett exempel är, jag har just nu en under the shirt, over the bra, out past eleven on a school night förälskelse i en, en svensk kändis faktiskt, eller hon är inte så känd men hennes familj är kändisar som jag träffade på en fest för inte allt För länge sedan Och jag kommer in genom dörren Jag har i och för sig rumors Men det var på vinyl, så det är, det är okej okay. Jag har rumors, jag kommer in Ger kompliment för lägenheten, en kompromang för musiken Hon bara, ah, ja men förresten, så vill du oss ett, ett glas Till din whisky, För du säger att det sticker upp lite En whiskyflaskan i fickan, jag bara säger, ska jag tacka dig? Jag sätter mig ner och börjar snacka, visar att hon är, liksom, hon är inne på Fleetport Mac, hon är inne på Leonard Cohen Men framförallt hon är hon inne på Fleetport Mac, och vi ska prata om det Okej, okay, säger jag 6 timmar senare så lämnar jag lägenheten eh, Eller nej, 12 timmar För jag hade sovit över det För jag <coughs> skulle upp och jobba dagen efter Och det hade gått lite, lite hårt till kvällen innan eh, Och när jag gick därifrån Så tog det mig några sekunder Det första man tänker när man vaknar upp dagen efter Att ha druckit lite whisky Okej, okay, vem ska jag be om ursäkt till? I alla fall så är det så för mig Sen kommer man in insåg att jag har förmodligen att be om ursäkt till Okej, okay, var är jag någonstans? Okej, okay, jag är här och här Du tar det och det tåget till Jag jobbade i Liljeholmen då Så då var frågan var hur jag skulle ta tillbaka till jobbet Okej, okay, så det var löst. Tittar in i rummet, personen eller damen i fråga ligger och sover. Och min första tanke är, vad ska jag göra här? Vad är rätt? Vad är rätt agerande? Och jag kom inte på någonting så jag släppte ut mig själv. Hon hade med på Facebook så att vi tar det därifrån. Och precis när jag går ut genom dörren så trycker jag bara på play på min massiva Fleetwood Mac-playlist på, satt på Shuffle. För jag bara, jag behöver bara höra någonting så jag åker till jobbet för det är barn och skit på pennen och så vidare. Och Honey jag åker på. Det är minus 13 grader ute. Det är så här kristallklar, perfekt har varit en lördag morgon Jag har precis blivit så här Akut jävla stormförälskad Problemet är att jag vet att I'm, I'm not the man she needs Och jag är inte Jag vill men jag är inte I'm not for her Det är en annan En annan nivå Och just det plågsamma insikten Om att jag visste det och att jag visste också att så här, jag, jag åtror den här kvinnans väsen, hennes själ med hela mitt varande. Och att jag båda aldrig kommer att ha balls nog och faktiskt göra någonting åt det. Men på samma plan är så oändligt tacksam bara det där. Att hon var så ja ah, men fan, du kan ju slagga här, det är lugnt liksom. Och du vet, behandlar mig som en människa och inte som ja, en hund eller någonting. Du vet så det är håller för full på min soffa, det pepparspray jag honom skickar honom till taxin. Just att vara fast i den chasmen... Mellan kärlek och Jaha så som fan är du Det finns inget band som summerar upp det Så bra som Fleetwood Mac. Om du ber mig att specificera ett tillfälle Du ber mig att snacka real talk här Då kör vi real talk Det här är, det här är Stockholm, det här är 2013 And this is me being drunk and heartbroken För där där hade vi den. honey high Den gick på, jag var, alltså jag föll till mina knän I snön Och hade jag inte behövt jag på att säga, Ha makeup på jobbet så hade jag bölat som en treåring För den, den, den där. Där satt det. Det var, var en historia som handlade om exakt det som den här podcasten heter. Kärlek och knaster. Jag förstår varför du känner som du känner. Ibland träffar man människor som är större än den här världen. Hade det varit en film så hade man kommit tillbaka och bara sagt så här. Jag hade inte kunnat fortsätta leva om jag inte får säga det här till dig. Men man vet att man kan inte göra det här. Fast det värsta är att hon är inte helt icke-repp... Alltså, vad ska man säga så här? Jag är inte helt chanslös. Det är det som är det värsta. Alltså att... att... Så det är din egen feghet som sätter stopp för det. Och när du kallar det feghet och, så blir du tvungen som man och försvara mig som en man. här. När, när, när, när jag säger feghet ja. så menar jag, med det, alltså, jag menar det absolut inte på något negativt sätt. Jag hade absolut aldrig <laughs> Nej, vågat ta den risken heller. Alltså jag tänker ta den risken Förmodligen kommer jag ringa henne på tåget på vägen härifrån By the way. Kan ju tilläggas För nu, nu, när jag har fått, nu när jag har fått göra en offentlig avbön Inför både en av mina närmaste vänner Och alla er kära lyssnare i stugorna där ute Så känns det som att jag är redo och Som man säger i min bransch A, B, C Always be closing och det, om jag inte kan applicera mitt yrkes, min yrkesroll på mitt kärleksliv så förtjänar jag att grunka i all evighet in perpetuitas som vi litteraturvetare skulle säga och det här är ett av de fantastiskt vackra ögonblicken då musik påverkar ens liv då musik inte bara är soundtracket i ens liv utan motiverar en till att fatta beslut i ens liv okay, och om vi... det är så att du ringer det här samtalet Alltså jag måste göra det, det är mitt ansvar Både för Alltså både för mig som, som man Men även för mänsklighetens framtid Alltså om två, bra, två personer som har bra musiksmak Träffas ingenting som kommer ur den relationen kan vara negativt. Alltså dåliga människor med banal smak uppstår när två personer har sex i baksätet på en typ minivan, en typ Mitsubishi Van 90 till soundtracket av typ Phil Collins Disney-album. Alltså den ungen är fakt och kommer inte bidra med någonting till samhället. I bästa fall så blir han typ mig. Uh... Nej, <laughs> i bästa fall så blir den personen Någonting ännu betydligt värre än så, typ såhär, ja men jag är områdeschef På det här callcentret Men that guy is probably not going to be very productive Om du skulle välja Ett ögonblick på den här skivan Som du tycker är bättre än alla andra Vilket pratar vi då om men Det, det blir... är så jävla lant att säga det För det är precis vad alla vet att jag kommer säga När de började lyssna på den här kasten eh, Men det är Sisters of the Moon um, vad ska, ska jag säga... Värsrefräng, vers, värsrefräng, solopartiet. Alltså de, de två sista två tredjedelarna av den låten, för den låten är svår att stycka upp, men de sista två tredjedelarna av Sistens det går inte att toppa det. På gott och ont har Fleetwood Mac aldrig toppat det efter det. Jag har statistik på mellan 2007 och 2010 så lär jag ha lyssnat på den låten enligt iTunes. Någonstans i stil med 2500 gånger Det ögonblicket jag tycker är absolut starkast på den här skivan är Beautiful Child Och jag skulle säga att om, om ni ska ta med någonting av den här diskussionen Det är att ni ska sätta er ner och lyssna på Beautiful Child För det är en, en uppvisning i, i hjärtesorg som inte liknar någonting annat Och det är någonting den låten gör någonting som jag tycker är ganska häftigt Att den sätter ord på exakt de känslorna man känner i sina bästa stunder när man håller på att försöka komma över någon den här längtan i, är det Stevie Nicks som sjunger den uttrycket i hennes röst och uttrycket i de textrader hon uttrycker det här slut sista minuten av den låten när hon går in i en trans och man nästan själv följer med den om man, man tillåter sig själv att bara lyssna och bara lyssnar och följer med i en trans så hamnar man där när hon börjar mässa I wish that you were mine det är otroligt starkt Ja och den tar den tillbaka liksom till känslor och man är är det och i synnerhet då som man ifrån vår generation så är det jävligt lätt att skoja bort de här sårbara ögonblicken och de, vad ska man säga det är jävligt lätt att skoja bort det som inte passar i den identiteten man har valt beroende på att nu för tiden så handlar det mer om att livet och, och manligheten och identiteten som man är så mycket mer buffettänkande en typ så här. Ja, ah, här har du en lövstek med biff på en fritt benan menar du ska Jo, idag så har du friheten som man. Om vi utgår ifrån att du är född fri i Sverige. Så kan du välja. Du kan. Välja till och välja att dra ifrån så mycket mera. Jag är en man men jag vapenvägrar för att jag tror inte på våld. Jag är en man fast jag engagerar mig i att kvinnor ska ha lika rättigheter. Jag är en man och jag väljer att bara ägna mig åt sport. Jag är en man som väljer att ägna mig, till exempel som jag har gjort att ägna mig i princip nästan besatt åt mitt jobb och mina hobbies och lämna allt annat vid sidan av. Och det priset jag har fått betala för det, det kan ni... <skratt> Säkert räkna ut Men eh, Men det är ändå någonting jag har valt Förr i tiden så var det liksom fuck you Du har dina polare och det är de du växer upp med Och när du börjar jobba, ja men då umgås du med dina grannar Och du förväntas göra det här och det här Och du kan inte hålla på och lägga till och dra ifrån en massa Du kan inte plötsligt komma upp till jobbet i rosa horta för att, få, för att uttrycka oss på rikssvenskar Då får du bögstryk Medan nu för tiden så kan du välja att lägga till och dra ifrån och många av dem som väljer att ta bort det här gamla primitiva... De glömmer också det att det är viktigt att kunna vara... Väldigt naken och väldigt ärlig i sitt varande. Och just En Beautiful Child är en sån låt där... Som lyssnare och som manlig lyssnare... så nu måste blunda och låta, låta det komma över dig... Så att du blir liksom en hel... A fucking mess of emotions... För det är otroligt läskigt att öppna upp sig och våga vara öppen och sårbar. Och det är, och folk tycker att det är löjligt nästan att prata om det. Och där har jag betat dig. För det har att göra med vilken line jag skulle säga är den starkaste på skivan. Få höra. I believe that you really want me but it's not easy just to give in so let yourself go and let love begin. Sista strofen från Think About Me. Det skulle jag säga är anledningen till varför det här är den största skivan någonsin. Just för att den uppmuntrar alla att ha en ärlig dialog med vem är de vem är de i relation till sitt kön sin sexualdrift, sina drömmar sina ambitioner vem är de som partner, förälder vem är jag som son att alla fundamentala steg börjar med so let, let yourself go and let love begin alltså, vi, vi, våga... vi, jag tror absolut på det du säger jag tror att vi har hamnat i en tid vi är så medvetna om idag om vad vi sänder ut. Vi, vi ser oss själva som reklamprodukter. Vi marknadsför oss själva med våra bloggar, med våra Facebook-konton, med våra Twitter, med våra Instagram. Vi försöker ge omvärlden en bild av vilka vi är. Och vi vet idag vilka verktyg vi kan använda för att få ut dem. För att sälja bilden av oss själva. Och det finns en risk i det att vi blir så självmedvetna. Att vi påstår att vi är perfekta, att vi inte har några brister, att vi inte har några sårbara, hemska, mörka stunder. Och det är därför jag kan tycka att bland det häftaste som finns, ingenting kan ge mig så mycket respekt för en människa och ingenting kan få mig att vilja bli vän med en människa så mycket som lika bra kan prata om sina glada och goda stunder lika gärna kan berätta om sina mörkaste stunder. Det är, det är vad jag har att säga om den här skivan Ja, och det är ju det som är själva centrumet i skivan Att du vågar visa dig själv Både när du är När du är störst, bäst och vackrast Men du vågar även visa dig själv När du drar dig hem hand för hand Och för herrarnas variant Så är det väl att slipsen är avklippt Och skjortan ser ut som att det har begått ett folkmord Och för damernas variant är det att maskaran rinner Som Mississippi Deltat över streckmärkena. Men just ärligheten och framförallt kompromisslös ärlighet, här är jag och jag vågar faktiskt säga vad jag fucking tycker utan att det ska ligga någon större baktanke bakom det. Precis som i den här övningen man gör när man läser skådespeleri, att man sträcker ut händerna, blundar och låter sig själv falla tillbaka och så ska folk fånga den. Let yourself in and let love begin. Låt dig själv bli älskad för att innan du låter andra älska dig så kommer du aldrig bli lycklig. Och det fascinerande är att jag tror att många av dem som har givit upp, som har stämplat ut, som har bestämt sig för att jag skiter i det här med kärlek och Om de skulle blunda och köra tusk i sin helhet från topp till botten utan några fördomar utan bara göra det. Så skulle säkert hälften av dem förstå Vad kärlek faktiskt är Och med de orden Så kommer våra lyssnare Trycka på stopp Slå igång task Lyssna på den i sin helhet Du och jag kommer avsluta den här inspelningen Avsluta den här flaskan vin framför oss yep. Du kommer sätta dig på pendeln Hemåt Och ringa den här Den här damen. kvinnan Den här damen Jäntan men just nu så vill jag bara säga tusen tack för det här samtalet. Då får man väl tacka att man var inbjuden.